Ni lyssnar på Sveriges radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Hur låter en demokrati som är till salu? Låter det kanske så här? This is uh, Eleanor Norton. Kind Eleanor Holmes Norton. I uh, I noticed that you have given to uh other colleagues on the transportation and infrastructure committee. I am a um, senior member, 20-year veteran. Det vi har är en amerikansk kongressledamot Eleanor Holmes Norton, som lämnar ett meddelande till en anonym lobbyist under hösten 2010 i en inspelning som senare läcktes till en konservativ bloggare. Holmes Norton är en tung politiker med ansvar för flera jättelika infrastrukturprojekt och lobbyisten företräder företag i byggbranschen. Och den allmänna bilden av lobbyister har väl varit att det är de som jagar politikerna. Men här hör man tydligt att det i dagens USA är precis tvärtom. Eleanor Holmes Norton ber, verkligen ber om pengar. Jag am bara för att fråga för en betydelse. Vi har obligatorier att uppnå funder. Och jag tror att det måste ha varit mig som inte har... Uh, done my homework to ask for a contribution earlier. So I'm trying to make up for it by asking for one now. I'm asking you to give the citizens to Eleanor Holmes Norton, P.O. Box 70626, DC20024. I'll send you a, a follow-up note with appreciation for having heard me out. Thanks again. Vi behöver pengar, säger kongressledamoten Eleanor Holmes Norton och lovar att tacka artigt. Välkomna till konflikt. Om floden av pengar som sköljer över amerikansk politik. Konflikt sänder från Washington mitt i den dyraste valkampen någonsin. Men vad gör alla dollar med demokratin? Hör om de griniga miljardärerna från Las Vegas, rädslan i Tennessee och om Romneys kompis som tycker att den rikaste procenten ska bestämma så mycket som möjligt. Ja, välkomna till Konflikt som idag sänder från Washington. Jag sitter här tillsammans med Sveriges Radios korrespondent Ginna Lindberg. Ginna, det här är din andra presidentvalskampanj här i USA och det här med pengarnas nya inflytande är något som du kunnat se på nära håll. Berätta vad du har sett. Framförallt så märks det på mängden valreklam den här gången. Man blir helt pepprad med kampanjbudskap och särskilt i swing states, alltså i delstater där det väger jämt mellan kandidaterna. Där är det sånt tryck så att det är flera lokala tv-kanaler nu som har slut på annonstid. De har fyllt all sin reklamtid med, med valreklam ända fram till valet. Så att det som skiljer jämfört med, med förra gången det är dels det här med volymen, att det är så... Enormt mycket, stört en störtflod av politisk reklam. Och sen också tonen. Att det är extremt mycket negativa annonser som bara baktalar motståndaren. Det är mot Romney och det är mot Obama istället för, för någon, någon kandidat. Och en sak som är slående är att alla man träffar när, när jag har varit ute och res nu inför valet är att nästan alla säger samma sak. De är hjärtligt trötta på den här typen av negativ reklam. Men den fungerar, den har effekt. Varför har det blivit på det här sättet? Det har blivit så här på grund av en historisk dom i högsta domstolen eh, som ändrade på spelreglerna. Och man kan tycka att det här har vi hört förut, det här att det är så mycket pengar i amerikanska valkampanjer. Det slås alltid nya rekord. Men den här gången slås det extrema rekord jämfört med tidigare. Därför att den här domen ändrar helt och hållet på spelreglerna jämfört med tidigare. Nu är det fritt fram att skänka hur mycket pengar som helst som privatperson till eh, en politisk kampanj. Och det har det inte varit förut. Eh, man pratar ju ganska mycket om det här i USA. Det skrivits en hel del om det. Och det är, är kanske den största frågan generellt när det gäller den här valkampanjen. Vad, vad, är, vad säger man om hur det kommer påverka politiken i stort? Ja, dels det är att det påverkar tonen och att det blir mer smutskastning. Det är ju någonting som kan påverka också Politiken. Men sen är ju den stora frågan, hur påverkar den politiska agendan? Hur, påverkar, hur påverkas det politiska innehållet för kandidaterna? Och det har ingen något svar på än. Det här är helt nya spelregler. Spelplanen har förändrats och ingen har facit. Kommer det här att förändra innehållet i amerikansk politik när enstaka, stenrika bidragsgivare kan pumpa in obegränsat mycket pengar? Det vet vi inte än. Nej. Det är alltså det vi ska prata om i dagens konflikt, om pengarnas allt större roll i amerikansk politik och effekterna som den här förändringen har fått. Det som har hänt syns inte bara här i Washington utan över hela landet och vi har därför gett oss ut kors och tvärs över USA för att förstå vad pengarna gjort med politiken. Och ni ska få höra om vapen och politiska intriger i Tennessee och en av Mitt Romneys goda vänner från finansvärlden som förklarar varför de fattigaste 99 procenten av amerikanerna borde älska den rikaste procenten. Men först ska du, Gina, ta med oss till Las Vegas för att berätta historien om kasinomilliardären som satsar 100 miljoner dollar för att Romney ska vinna. Neonljusen blinkar i takt med musiken inne på kasinohotellet The Venetian i Las Vegas. Några turister flockas kring de enarmade banditerna och utanför fönstret, in vid den konstgjorda Venedigkanalen- står två uttråkade gondoljärer i halmhattar och väntar på kunder. Casino Venetien med sitt venedigtema tema ägs av en av världens rikaste män. Sheldon Adelson har gjort sig en förmögenhet på enarmade banditer och lyxhotell och är god för mer än 20 miljarder dollar. Och vad använder han pengarna till? Jo, bland annat till det här. En kampanjanons hade... mot president Barack Obama för republikanen Mitt Romney. En av alla de hundratals kampanjfilmer som fyller eten i USA just nu. I Las Vegas är det omöjligt att sätta på tv eller radion utan att bombarderas av den här typen av valreklam och lägg märke till avsändaren Mitt Romney Restore Our Future is en republikansk grupp en av de nya så kallade politiska superkommittéerna Super som har poppat upp som svampar ur jorden senaste tiden. Det är politiska kommittéer med gränslöst mycket pengar. Bokstavligt talat, det finns inte några gränser för hur mycket de får samla in. Kasinokungen Sheldon Adelson har gett mer än 10 miljoner dollar till just Restore Our Future. Pengar som räcker till många kampanjfilmer på den heta annonsmarknaden i Nevada. Ivana, kan the desk, Ivana, the desk, en kort promenad från neonljusen och de fejkade Venedigkanalerna på en ganska ruffig bakgata i Las Vegas ligger kasinoarbetarnas fackförbund, The Culinary Workers Union. Solidaritet står det med röda bokstäver på den vita byggnaden. Jag knackar på hos förbundets politiska talesperson, Ivana Cancela. A lot of our members just like most voters have kind of tuned out. There's so much political den här valkampanjen är svårare än någonsin tycker Ivana Cancela. Dörren till hennes kontorsrum är tapetserad med bilder på president Barack Obama. Men hennes medlemmar är inte riktigt engagerade, säger hon. En av förklaringarna, tror Ivana Cancela, är tonen i valkampanjen. Det är en djungel av politisk propaganda från båda håll. Det är hopplöst svårt att tränga igenom bruset. I think it means voters are looking for a filter. They are so overwhelmed with information on TV, on the radio, on the internet, and the money is what creates that kind of mess that voters need to filter through, in my opinion. And it's only bara att continue to get worse. Aldrig förr har det varit så här mycket politisk annonsering inför ett presidentval, det är överväldigande säger Ivana Cancella på Casinoanställdas förbund. Eten flödar över. De politiska superkommittéerna har superstora ekonomiska muskler. It's something that moves our members knowing that they are up against Smutskastning och pengastyrda kampanjer är i och för sig inget nytt i amerikansk politik. Men det nya den här valsäsongen är att spelreglerna helt har förändrats. Tidigare fanns det tydliga gränser för hur mycket pengar man fick skänka till en kandidat eller till en viss politisk grupp. Men ett beslut i högsta domstolen i januari 2010 ändrade på spelplanen. HD bestämde med röstsiffrorna 5 mot 4 att avskaffa alla begränsningar för pengainsamling i den politiska frihetens och yttrandefrihetens namn. Lagen går under namnet Citizens United och den innebär att enskilda personer nu kan pytsa in hur mycket pengar som helst till en kandidat eller för ett visst politiskt syfte så länge man går via en politisk aktionskommitté. Över en natt förvandlades de tidigare reglerade politiska aktionskommittéerna till gränslösa superkommittéer. Och nu är The Super Packs på väg att förändra valkampanjen i grunden. Well I think they've played a significant role. roll. Uh, they allow an individual to put uh large amounts of money directly into a campaign or directly uh into a race and they have a significant impact on the standing of candidates. Steve Billet är professor i statskunskap vid George Washington University och han studerar pengarnas effekt på politiken. Uh, since they're able to spend unlimited amounts uh they can buy as much commercial time as is available uh and they're basically savagging one another at this point uh, running negative campaign commercials that'll have uh, an effect on the outcome det är ingen tvekan om att de nya pengareglerna påverkar valet säger Steve Billet kartan för amerikanska valkampanjer har ritats om i det förra presidentvalet 2008 –banade Barack Obama ny mark genom en historisk gräsrotskampanj. Han lyckades få extremt många väljare att skänka pengar. Var och en gav i snitt ganska små summor– –men tillsammans räckte det till nya pengarekord. Obama fick in runt 800 miljoner dollar till sin kampanj 2008. I år har en person, kasinokungen Sheldon Adelson– Lovat bort 100 miljoner dollar till republikanernas valkampanj. 100 miljoner dollar från en person alltså. Tidigare gick gränsen vid 2 dollar per person. Gränserna är borta och pengarna flödar in. Och det har bland annat lett till fler annonser än någonsin för men det är inte bara formen utan också innehållet i politiken som kan förändras menar professor Steve Billet. It really starts to raise some issues about what it is these individuals may expect expect to get. Uh, if you make a 10 million dollar contribution uh, will that person automatically get an appointment at the White House get their agenda heard? Det här är första gången de nya pengareglerna testas i praktiken inför ett presidentval. Ingen vet egentligen vilka effekter det får. Men en fråga man måste ställa sig, tycker Steve Billet, är vad de rika bidragsgivarna får för sina pengar. Om man ger tiotals miljoner dollar i bidrag till en viss kampanj får man något i gengäld kan man påverka politiken. You have to ask yourself if he had an agenda would he be able to be heard. Well, obviously he would be heard. Mm. Uh, and that creates some real perception problems. Mm. Den medieskygge kasinomilliardären Sheldon Adelson är till exempel starkt engagerad för israel sak. I somras syntes han i mitt Ronny sällskap under en resa till Israel där Romney gjorde ett uppmärksammat uttalande om den känsliga frågan om Jerusalems status. Mitt Romney deklarerar att han ser Jerusalem, inte Tel Aviv, som Israels huvudstad. Något som strider mot USAs officiella hållning sedan många år tillbaka. Hade Mitt Romney påverkats av Sheldon Adelson? Det är omöjligt att veta, men bara att den typen av frågor väcks är problem nog menar professor Steve Billet i Washington. There, there, there are clear problems in a political system where a very few people can have the kind of impact that they are able to exercise just at this point. Ja, om innehållet i politiken påverkas av de nya pengareglerna, det är svårt att veta bestämt. Det man däremot vet med säkerhet, det är att tonen i valkampanjen påverkas. Sånt är nämligen mätbart. Hittills inför presidentvalet så har runt tre fjärdedelar av valannonserna i USA varit negativa. Det vill säga de fokuserar på att kritisera motståndaren. Och att det blivit så beror bland annat på att de politiska superkommittéerna på pappret är fristående- det vill säga det är inte Barack Obamas kampanj som smutskastar Mitt Romney. Nej, det sköter istället Obamas oberoende superkommitté. På så sätt kan kandidaten själv hålla händerna rena- medan de stenrika superkommittéerna sköter smutsjobbet. Negativa annonser är effektiva, brukar forskarna säga- men många väljare värjer sig och säger att de har tröttnat på den hårda tonen. Just because someone says something on, on TV or internet or radio doesn't always make it true. So I think um, as a voter, you know, as somebody who's concerned with the issues, you should um, read into the facts. Som Angela Allen som jag träffar på gågatan i Charlotte i North Carolina. Hon har sin politiska åsikt klar för sig, säger hon. Men hon har fått nog av bombardemanget av kampanjbudskap. När hon hör de dundrande reklamattackerna på radio och TV och på webben så gör hon allt sig för att sluta lyssna. Angela Allen byter kanal. Read into the facts and get the facts and make an informed decision on that. Just don't look at a TV ad and decide, you know, okay, this is what what's what. So. Mm -hmm. So when you see them on TV, what do you do? I may laugh. Uh, I may turn the channel, you know, or don't even pay any attention. Tune them out. <laughs> yeah. Man får försöka ta reda på fakta själv och låta bli att titta på tv-reklamen. Det sa Angela Allen som Gina Lindberg hade träffat i Charlotte. Från North Carolina och Las Vegas ska vi nu ta oss vidare till New York och i synnerhet till Wall Street, det mäktiga finansdistriktet på södra Manhattan. Wall Street har ju varit mycket i fokus i amerikansk debatt under de senaste åren. Först på grund av finanskrisen och sen på grund av protesterna kring Occupy Wall Street och diskussionen om de växande ekonomiska klyftorna mellan de allra rikaste amerikanerna och resten. Det som i USA brukar kallas de en kontra de 99 procenten. Och nu är Wall Street i fokus igen eftersom mycket av de nya pengar i politiken som vi pratar om idag kommer just från Wall Street. I tisdags kväll när det var debatt mellan Obama och Romney passade jag på att åka ner till den flotta baren Harris. Ett vattenhål för hårt supande Wall Street-typer för att höra hur de ser på valet och på kandidaterna. Bland dem jag träffade var finanskillen Chip och hans tjej Michelle some one of få demokrater vid baren the debate is going on here in the background what do you think about the campaign so far i do not relate to the people who want to protect their wealth and i think that is really what romney is about is protecting the wealth of a very small percentage of people in the country do you agree i don't agree. You know last last time around in the last elections, Wall Street money especially supported Obama pretty heavily. It's this really time around, changed. Yeah, yeah, this time around it's going for Romney. Yeah. Yep. Why do you think that's the case? Well, I'll give you one reason why that's the case. Obama has no experience as a businessman. You know, Mitt Romney ran Bain Capital, which Businesses, ran businesses, sold businesses. Obama vet inte hur näringslivet fungerar men Mitt Romney han drev finansföretaget Bain Capital så han vet enligt finanskillen Chip. En syn som jag hörde från många av hans kollegor på baren Harris nära Wall Street. Och det är som Chip och Michelle sa Wall Street som under förra valet stödde Obama satsar den här gången sina ansenliga finansiella resurser på Romney. På listan över Romneys största givare finns många finanstitaner. En av dessa, en sann enprocentare, heter Ed Conard. Han var tidigare affärspartner på just Bain Capital. Och jag träffade honom tidigare i veckan på hans kontor i en skyskrapa på Manhattan. För att höra varför han och Wall Street satsar på Mitt Romney. Mitt uh tonight. -huh no he's I was trying to get home to see my daughter briefly <laughs> before I run to uh to that. Um where is the dinner? Uh it's on the Intrepid. Oh. You know, it's aircraft carrier, it's like a museum. Yeah. Jag ska på middag med mitt i kväll så jag måste sticka snart under, under, under, säger Ed, under, under, säger under, under, Ed under, Connor när vi träffas.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 har dragit sig tillbaka från finansbranschen. Nu ägnar han all sin tid åt att förvalta sin egen förmögenhet och att spendera pengar på politik. I gave a million dollars to the PAC and I've raised over a million dollars to for the campaign. Um uh, and I helped raise money in the primary and I helped raise money in the general, general election.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 In I, I was doing duty to contribute to his campaign because I think he would make a great president. The, the guy that ever ran president. Förutom att få vänner och bekanta att ge pengar har Ed Connord själv gett en miljon dollar till superpacken Restore Our Future. Han berättar att han gjorde det dels av personlig tacksamhet gentemot Romney men också som en medborgerlig plikt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 Vi rika investerare har länge kämpat med att många inte ser sanningen. Att ojämlikhet är något bra eftersom vår rikedom kommer alla till godo. Men den här nya situationen med floden av pengar som sköljer in över politiken den ändrar den politiska maktbalansen så att vi kanske inte längre behöver ha någon ekonomisk debatt för att övertyga amerikanerna. Det så alltså Ed Connard för detta affärspartner till Mitt Romney och en av de många stormrika amerikaner som skänkt pengar till Romneys kampanj. En av de som inte ser sanningen på det viset är Zephyr Teachout som jag träffar på Fordham universitetet mitt på Manhattan. Hon är idag juridikprofessor men har även hon ägnat mycket tid åt att förse politiker med pengar. I hennes fall handlar det dock om demokrater och om små donationer. Teachout organiserade den mycket framgångsrika internetkampanjen för presidentkandidaten Howard Dean 2004 som fungerade som modell för Obamas kampanj 2008. Idag är Zephyr Teachout starkt engagerad mot utvecklingen efter Citizen United och enligt henne är det inte någon upplysning som pengarna bidrar med. De skapar istället rädsla. Candidates respond med fear. And this was the across the board response to Citizens United coming down is Congress members said, oh, no, now I can't say things out of fear that uh, Bank of America is going to come down on me or the health insurance industry is going to come down on me. So Bank of America doesn't actually need to spend money to influence candidates. Citizens United har mötts med ett kollektivt å nej från amerikanska politiker, säger Zephyr Teachout. Alla har blivit mycket mer försiktiga av rädsla för att bli attackerade. Och hotet fungerar även i förebyggande syfte- det är därför Obama är så försiktig i sina attacker på Wall Street trots att han skulle kunna vinna röster på den frågan säger Teachout. As much as he might want to pick up a few votes by being aggressive about Wall Street, he's more worried because of Citizens United that uh, Goldman Sachs, Chamber of Commerce, the major financial industry players in this country can just slam him and they can slam him and spend uh everything in their treasury. Om du vet att den stormrika investmentbanken Goldman Sachs med sin enorma skattkista skulle kunna ge sig in i valkampanjen två dagar före valet, då låter du bli att attackera finansbranschen säger Zephyr Teachout. Och den här processen har hon ett namn på. Hon kallar det mutor. Um, I I think what's happening with the superpacs is basically a bribe. I will not spend a hundred million dollars attacking you so long as you do not propose breaking up um the banks. That's that's the implicit deal. Um I think we should call it what it is and and do what we can to reverse Citizens United. Om du låter bli att reformera banksystemet så låter vi bli att attackera dig med hundratals miljoner dollar. Så ser den implicita uppgörelsen ut efter Citizens United-domen. Det är en form av korruption och vi borde kalla det för vad det är, Så alltså juridikprofessorn Sefery Teachout på Fordham universitetet på Manhattan. Men den rädsla som Teachout pratar om, som hon menar nu genomsyrar politiken i USA, hur tar den sig uttryck i praktiken? Faktum är att den märks långt borta från strålkastarljuset i Washington och finansmännen på Wall Street. Citizens United-domen har fått konsekvenser där man minst anade, Som i Tennessee, countryfestet nere i den amerikanska södern. En delstad som ingen av presidentkandidaterna ens bryr sig om att besöka i år. Eftersom den absoluta majoriteten tveklöst kommer rösta på Mitt Romney. Men det är just här, i stockkonservativa delstatshuvudstaden Nashville, som det blivit tydligt hur pengarna påverkar politiken. Och det handlar inte om presidentvalet, inte om demokrater som slåss mot republikaner. Det handlar om republikanska primärval, alltså de val där den republikanska kandidaten i valet utses. Primärvalet i Tennessee hölls redan i augusti i år och det blev ett val som förvånade alla, inte minst politikerna själva. Lotten Collin reste till den lilla staden Murfreesboro, strax söder om Nashville. One of the reasons I got into this race is free speech and representing the little guy because I believe it's not the size of the house, it's the size of the heart. And something that we as Tennesseans can speak about is George Washington, you know, dumb and silent, we will be led. Gert Wilder said that in his closing remarks in his court trial. Vi hinner inte ens beställa en in lunch innan Loanne Selnick börjar peppra mig med citat från den amerikanska konstitutionen, Bibeln och den holländska främlingsfientliga politikern Gert Wilders. Jag har just frågat varför hon ställde upp i det republikanska primärvalet till en av Tennessees platser i representanthuset som motkandidat till den sittande republikanen Diane Black. Loanne Selnick svarar som en typisk Tea Party-aktivist att hon är för yttrandefriheten för vapen mot Obama och viktigast av allt mot islamiseringen av USA standing up against islam here in america we're seeing a, a radicalization because we both know and but people often don't want to say it that islam is a totalitarian form it is 85% political and 15% religious and what have you seen of this here in tennessee We have a here if we have sharia. I fokus för Luannes valkampanj stod bygget av en moské här i Murfreesboro, strax söder om Nashville. Moskébygget var enligt henne ett tecken på hur sharia-lagar börjar brut sig i Tennessee. En utveckling som måste stoppas och Luann kritiserade sin motståndare Diane Black för att inte våga stå upp mot islam och för att inte vara tillräckligt konservativ. Men det var svårt att nå ut till väljarna. Oh, it was hard. Um it was it was a very hard election because um she will deny. She said she was the most conservative in Congress out of all of Congress, all the house and senators, which is a bunch of bull. <laughs> Diane Black hävdar att hon var den mest konservativa av oss. Skitsnack, säger Loen som började turnera kors och tvärs i hela valdistriktet, höll torgmöten, skickade ut massmejl, knackade dörr. I have volunteers across the district, hundreds, and you have a website and you send out mailers and information, you run commercials. That's the biggest expense is probably running commercials on TV. Loanne behövde producera reklamfilmer för sig själv och mota Jan Black för att kunna vinna primärvalet. Och reklamtid kostar pengar, pengar som hon inte hade. Men så plötsligt, strax innan valdagen i augusti, när Loanne trodde att spelet var förlorat, fick hon hjälp. Den lokala riskkapitalisten Andy Miller startade ett superpack och började pumpa ut tv- och radioreklam som attackerade Loannes motståndare. Första gången hon hörde reklamen satt hon i bilen på väg in till Nashville. I remember one day going on I-40 and I heard a radio commercial that was from his pack and at the end it I was trying to listen I And you know it was this moment my hands I was Oh my gosh somebody you know I mean you know I begin slugged. I mean my opponents sending out mailers making me into a monster. And you hear that and and it just gives you thought that you're not alone. So what is all of this? Um just some books that um this particular is one that um I definitely wanted something I can give politicians and basically it's called Getting Through How to Talk to Non-Muslims about the disturbing nature of Islam. Jag träffar en demiller högst upp i en skysgroppa i södra Nashville. Härifrån driver han det investmentbolag som han startade för drygt tio år sedan– –efter en lång karriär som börsmäklare på Wall Street. På bordet framför oss ligger böcker och filmer med titlar som «Islam är en stötande religion» och «Stoppar sharia-lagar i USA». Det är material han gett till flera politiker, bland annat till Loannes motståndare Diane Black. Men till Andy Millers stora besvikelse var kongresskvinnan inte intresserad av att prata om islam she it trots att i en black republikan så vägrade hon att prata om problemen med islam om moskébygget i Murfreesboro, hon undvek hela ämnet säger andy miller så han beslutade sig för att stödja hennes utmanare Louence Selnick, och startade ett superpack som han kallade för Citizens for Ethics in Government. And you tell me about that? It's it's it's simple. Um you start the organization, um you file the paperwork to do that and you put in the money you want to put in. And how much did you put in? Um a good bit. Um, det var kanske snart av några hundratusen dollar. Så det var för mig en significant investering. Andy Miller spenderade mer än 200 000 dollar- motsvarande en och halv miljon kronor- på olika typer av reklam som attackerade Diane Black. Bland annat för att hon var för tillåtande mot islam- men också för att hon inte var tillräckligt konservativ i andra frågor- som vapenrättigheter, abort, skattelagstiftning- och för att hon hade röstat för ett par av Obamas lagförslag i kongressen. Hon var helt enkelt opatriotisk, som man uttrycker det. Men primärvalet mellan Diane Black och Lohan Selnick var inte det enda som Andy Miller investerade stora summor pengar i. Han började också stödja politiker i en rad olika lokala val- där republikanska kandidater till Tennessees delstatskongress skulle utses. Och även här handlade det om primärval- eftersom det i många distrikt i Tennessee inte ens finns en demokratisk kandidat. Alla röstar ju ändå på republikanerna. Men vissa av de republikanska politikerna- var inte tillräckligt konservativa för Andy Millers smak. Så han ville byta ut dem. var i fem eller sex races. Uh, where I felt like that the Republican that was there had not been voting the way the people in his district would have expected. Because there's one more case that I've uh, that I'm interested in um, about this, which is uh, Deborah Maggart. Yes. Yes. Do you know that? Very well. She was the um the house um inte lätt att hitta i Nashville's pompösaste byggnad. War Memorial Building. Här sitter Tennessees delstatskongress och på första våningen bakom ett massivt skrivbord i Mahogny sitter republikanen Deborah Maggart, en av de politiker som Andy Miller spenderade pengar på att attackera. Hi, there, okay? hi, hi, nice to meet you. Hi, hi Deborah, hi. nice to meet you. you. Tell me your name. Lotton. Lotton. Yeah. Sit so down, Lotton. Did you, you have you. trouble finding us? Yeah, a bit. Are you <laughs> Debra Maggart är House Caucus Leader, den viktigaste posten man kan ha som delstatspolitiker i USA, näst efter guvernören. Och Debra är på alla sätt en typisk konservativ republikan, fokuserad på att sänka skatter, bekämpa fackförbunden och inskränka aborträtten i Tennessee. Vi lower taxes. We lowered the sales tax on food. We worked on the um, life issues, and I was the chief sponsor of a very important piece of legislation, which is about abortion. I'm also the author of the bill that ended collective bargaining for the teachers' union across the state. So we have a very conservative agenda. I'm a conservative, and under um, the leadership of me, we pass a lot of conservative laws. Debra Margaret är stolt över att vara en konservativ republikan och hon har suttit ohotad på sin post sedan hon först röstades in i delstatskongressen för snart tio år sedan. Men så i år hände något oväntat. Debra fick plötsligt en utmanare. En nästan helt okänd kvinna ställde upp som republikansk motkandidat i våras när primärvalskampanjerna satte igång. Her namn är uh, Courtney Rogers. And so and and, and when did you, I mean how did you feel in the beginning of the campaigning season when you did you have a good feeling about it? I did I did I had a good feeling because I've always been very involved, in my my involved in Debra Maggert kände ingen oro hennes utmanare krigsveteranen Courtney Rogers syntes knappt till och dessutom hade hon nästan inga kampanjpengar medan Debra själv är som hon säger en framgångsrik fundraiser. Och för att kolla vilka frågor som var viktiga för väljarna gjorde hon en opinionsundersökning i sitt distrikt då när primärvalskampanjen startade i maj i år. I did a poll in my district back in May and the number one issue in my district was jobs and the economy. Number two was cutting taxes and balancing our budget, which we did here in Tennessee. The third was about social issues like life and uh that kind of thing. And then very last place in my district people were concerned about guns, about gun rights. På första plats på väljarnas prioriteringslista kom jobben och ekonomin, sen skattesänkningar, sen abortfrågan– och sist, allra sist i opinionsundersökningen kom frågan om vapenrättigheter. Men det var innan det här. Hej, jag är Chris Cox med NRA. Tack för att du website, vår webbplats, som är dedikerad till att välja Courtney Rogers i Tennessees 45. distrikt. Vi har put upp annonser och billboards som jämför Deborah Maggart med Barack Obama. Det är för att say båda säger att de stöder våra de har mot Affärsmannen och riskkapitalisten Andy Miller– –var inte den enda som bestämt sig för– –att Deborah Maggart inte var någon god republikan– –och borde bytas ut. Det tyckte även NRA, National Rifle Association– –USAs största lobbygrupp för vapenrättigheter. De valde att utnyttja det nya fria regelverket– –genom att starta ett superpack. Några veckor senare kunde Nashville-borna se stora reklamskyltar– –med Debra Maggerts ansikte bredvid Barack Obamas. Deborah Maggerts säger att hon står upp för rätten till vapen. Det gör han också. Anledningen till att NRA blandade sig i primärvalskampanjen– –var ett lagförslag som nästan ingen i Tennessee hittills hade brytt sig om. Det handlade om rätten att få lämna sitt vapen i en parkerad bil på sin arbetsplats– Oavsett vad arbetsgivaren tyckte. No matter what your employer says, you own the car, you have a permit, you have a right to leave in your car any items that you legally own or possess, and the employer can't take adverse action against you because of that. And uh, so that's the, that's the safe commute bill. Well, Deborah and others uh, worked to defeat the bill. And uh, så so vi identifierade Deborah som en legislator som vi skulle fokusera resurser uh, på för att in i primaries. John Harris är ordförande för Tennessees lokala vapenlobbygrupp, Tennessee Firearms Association, som står väldigt nära NRA. För honom var lagen om vapen i parkerade bilar viktig och Deborah Maggert var en bromskloss för att få igenom den. Men för att lyckas med att få henne bortröstad behövde han och NRA en trovärdig motkandidat. Så när vi hittade Courtney Rogers, ex-militär och konservativ Tea Party-medlem, så var det helt perfekt, säger John Harris. Det uh, it was just it like a perfect storm. We knew we wanted to target Magratt. We were looking for candidates to run against her and just sort of independently Rogers was surfacing. Uh, And it just happened to work out where she fit very well with what we were trying to do. And then when you had identified her and she wanted to run, then what happened? We sat down and met with her for a couple of hours, actually in that other conference room, and talked with her about her position on the Constitution, the Second Amendment, the right to keep and bear arms, to make sure that we were comfortable that if we got behind her, that she would be advocating the issues the way we want them advanced. NRAs representanter och jag själv träffade Courtney Rogers för att förhöra oss om hennes syn på vapenrättigheter och för att försäkra oss om att hon i framtiden skulle rösta som vi ville i våra hjärtefrågor, berättar John Harris. Uppenbarligen blev de nöjda med hennes svar för pengarna strömmade in. Jag And Andy Miller contributed till Courtneys kampanj. The Tennessee Firearms Association contributed så mycket som det var legally allowed att göra. Uh, I contributed as much as legally I could. Uh, the NRA came in and maxed out its contributions, and then it spent over a hundred thousand more in what's independent, what's called independent expenditures. Super Yeah, buying advertising and telling people what a bad person Deborah was or what a great person Courtney was. And what what what was the total amount? Would you assume? Oh, looking at the campaign disclosures. Uh, my estimate is probably a half a million total. NRA, Tennessee Firearms Association, John Harris själv och andra konservativa affärsmän som Andy Miller. Alla donerade de pengar. Totalt en halv miljon dollar. Dels direkt i Courtney Rogers kampanj men ännu mer till olika superpacks. Som sen fokuserade på att utmåla hennes motståndare Debra Maggot som en vapenhatare. Effekten märktes direkt. Oh, Debra började bli orolig. You know, when you try to connect with the voters and talk to people and they ask you over and over and over again about this, you know, these um allegations, these falsehoods put out by the National Rifle Association. Uh yes, I was concerned. So suddenly everyone wanted to talk about guns. Uh, constantly. No one cared about jobs anymore. No one cared about all the great things we did. No one cared anymore about Plötsligt ville alla i mitt distrikt bara prata om vapen. Ingen brydde sig om arbetslösheten längre. Ingen brydde sig om abort eller om skattesänkningarna som vi genomfört. Folk frågade bara om det var sant som NRA sa att jag ville förbjuda vapen. Att jag var som Barack Obama, säger Debra Maggert som förtvivlat började söka donationer hos amerikanska storföretag för att kunna slå tillbaka you know att i i like to fundraise and i do a pretty good job at it and so i of course raised money trying to protect myself but it just wasn't i just could not overcome the message that the NRA put out there that i was like Barack Obama that was too hard to overcome and that i was for gun control it was just too hard i could not that. När valdagen kom den 3 augusti förlorade Debra Maggart med 13 procent mot nykomlingen Courtney Rogers. En jätteförlust för en etablerad ledande delstatspolitiker. Och jag frågar vad hon tycker om Citizens United-domen i högsta domstolen den som möjliggjorde allt det här. And how do you feel about the I mean all this has to do in part with the, the Citizens United case. How do you feel about that? Well, I probably felt differently about it a long ago when it first happened than I maybe feel like today. Um but what happened to me with the NRA and with Andy Miller those are independent expenditures and um Super PACs. Super PACs, yeah. And um när Citizens United-domen kom 2010 var Deborah Maggert glad för det beslutet. Men pengarna som Andy Miller och NRA spenderade på att attackera henne- har fått Deborah att ändra sig. Vad de gjorde, säger hon, genom att komma hit och plöja ner en halv miljon dollar- i en primärvalskampanj, var att visa att de kan skruva debatten dit de önskar- och att om vi politiker inte säger och gör som de vill så kan de förgöra oss. By coming here and doing what they did. They are saying to everyone, it doesn't matter what anyone thinks. It doesn't matter what's good and bad about an issue. You're not even going to be allowed anymore to discuss it in an open way because if you don't do what we say, we're going to destroy you. Och Andy Miller då, riskkapitalisten som tillsammans med Anna Rayo och John Harris såg till att Abra Margaret förlorade primärvalet. Hur känner han idag? När jag frågar det så ler han stort. She's now no longer a member of the legislature. And how do you feel about that? Wonderful. I, I, I feel like the voters actually listened, and the gal that um, that won that election. She is a true patriot and that is that's, that's something I am proud of that worked, that worked out the right way. I didn't lose that one. Eh? So that's a good thing. Courtney Rogers som vann mot Deborah Maggret, hon är en sann patriot. Så jag är stolt över det, att jag inte förlorade det valet i alla fall, säger Andy Miller. Av de politiker som han spenderade pengar på vann två tredjedelar sina primärval i augusti. Och Andy Miller konstaterar nöjt att delstatskongressen kommer att vara ännu mer konservativ framöver. Men en av hans viktigaste och största investeringar gick om intet. Loanne Selnik, ni vet hon som ville stoppa islamiseringen av USA, förlorade. Trots de 200 000 dollar som Andy Miller spenderade på reklam för att attackera hennes motståndare. Förklaringen är enkel. Diane Black hade helt enkelt mer pengar, säger Andy Miller. The other the woman that is the representative she and her husband um spent a lot of money and at the end of the day it seems like uh, and I and I honestly I don't have a problem with this. But it seems like whoever spends some, you know, it doesn't matter what you've necessarily done if you can outspend the opponent. You just get your story out. And how did you feel then on the on the primary election night? Well, I wasn't I I wasn't overjoyed, um, but such is life. You make you, know, you you you buy your ticket and then you ride your train. You know it's it's I'd do it again because Representative Black actually started to vote a little better. She knew she was being watched, I think. Diane Black, som vann primärvalet och nu troligen kommer bli omvald för ytterligare två år, började faktiskt rösta lite mer konservativt när hon insåg att vi hade ögonen på henne, säger Andy Miller. Och i ett pressmeddelande nyligen förklarade kongresskvinnan att hon är mycket oroad över att sharia-lagar riskerar att breda ut sig i USA. Så du känner att en i en väg? Absolut. Och igen, hon började börjat mer konservativt. Hon har börjat att höra konservativa ranking började att höra. Så vad det var första året Great. Även om hans kandidat förlorade så känner riskkapitalisten Andy Miller att han vann. Hans pengar fick motståndaren att driva politik i hans smak. Lotten Kolin hade träffat honom i Tennessees delstatshuvudstad Nashville. Och med det är konflikt slut för idag. Mer om dagens ämne, om pengarnas effekt på den amerikanska politiken, finns på vår hemsida. Adressen är www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Producent för dagens program var Lotten Collin. Korrespondent och sändningen här i Washington var Gina Lindberg. Och jag heter Ivar Ekman.